o examinare filosofică a operei lui Mircea Eliade. Nota. Publicat în Confronto con Mircea Eliade, Archetipii Miticii e Identita Storică, Milano 1998. Cum articolul a fost citit în franceză la un colocviu despre Eliade, la Bergamo, toate citatele vin din edițiile franceze ale lui Husserl și Heidegger. Am încheiat nota. Aș vrea să adopt în acest articol punctul de vedere al unui filosof care își pune două întrebări. Unu, care este teoria sensului după Mircea Eliade, cum s-a constituit și ce loc i se poate atribui în filosofia modernă. Doi, cum se poate interpreta această teorie astăzi. Fenomenologia lui Eliade Teoria sacrului a lui Eliade o în mare pe cea a lui Rudolf Otto. La întoarcerea din India în România, la începutul anilor 30, Eliade exprimă esența intuițiilor sale din cursul acestui deceniu. Ele vor fi reluate, dezvoltate și extinse după război, într-o atmosferă intelectuală total diferită, cea a Parisului. Anii 30 sunt dominați în Europa de fenomenologia lui Husserl, de Heidegger și de filosofia limbajului, dar și de marea influență a lui Rudolf Otto. Acesta moare în 1937. În 1917 scrie Das Heilige. Să amintim câteva date ale altor publicații care au marcat anii dinaintea primului război mondial și pe cei dintre războaie. Durkheim, se scrie Durkapa Heim, a publicat Le Forme Elementaire de la Vie Religieuse în 1912. Freud, Totem și tabu, în 1913, în același timp în care Saussure preda cursul de lingvistica generală la Geneva, 1906-1918, publicat în 1916. Pierce scria scrisorile către Lady Welby, între 1903 1911 dar publicate mult mai târziu se scriu Irce și W.L.B.Y., iar Husserl își publica Ideen zu einer Reinen Phenomenologie, 1913. Meditațiile carteziene vor fi publicate în traducere franceză de Levinas în 1931, se scrie Levinas, iar în germană abia în 1950, în primul volum din Husserliana. Pe de altă parte, cele trei volume care compun Filosofii der Symbolischen forman de Ernst Kassirer Erer, apăreau între 1923 și 1929, iar filosofia limbajului lua având prin sprachtheorie de Karl Böhler, 1934, se scrie K. Arl, B. U cu două punctulețe, H, Ler, și marile scrieri ale lui Wittgenstein, Carnap și Russell. Se scrie Rusus, L, Opera fundamentală a lui Heidegger, Sein und Zeit, datează din 1927 câteva uri importante, de exemplu, vom Wezen der Wahrheit. 1931, apar în anii 30, dar celelalte opere esențiale vor fi publicate după război, de pildă Einführung in die Metaphysik, un curs ținut în 1935, dar publicat în 53, Erleuterungen zu Dichtung, 1944, Brief über den Humanismus 1947, Holzwege 1950, etc., în Franța, Roger Caillois, se scrie Roger Caillois, publica L'Homme et le Sacré în 1939, dar această carte se va bucura de mai multă atenție doar după război. Anii 30 în București sunt dominați în grupul lui Naie Ionescu, profesorul lui Mircea Eliade, în afara influenței lui Otto, mai degrabă de existențialismul lui Berdiaev și Una Muno, decât de filosofia limbajului și de fenomenologie sau de Heidegger. Dacă lăsăm deoparte influența certă a lui Otto asupra lui Eliade, se pare că celelalte scrieri filosofice menționate mai sus abia dacă l-au atins pe Eliade în București. Pe de altă parte, sosind la Paris după război, Eliade nimerește în plină vogă a lui Husserl, tradus și comentat de Ricoeur, Sartre, Merleau, Ponti și alții. Se scriu Ricoeur, Sartre, Merleau, Liniuță, Ponti, Y. Ambiguitatea politică a lui Heidegger înainte de război nu îl face foarte popular în epocă. El va deveni cunoscut mult mai târziu când opera lui Eliade era aproape completă. Dacă fundamentele fenomenologice ale teoriei lui Eliade pot fi stabilite istoric, este dimpotrivă foarte greu să se demonstreze o influență a lui Heidegger. Eliade preia datele fundamentale ale teoriei sacrului, așa cum am mai spus deja, de la Rudolf Otto. Cel din urmă definește das numinoze prin patru criterii, sentimentul din partea omului de a fi dependent de forțe care îl depășesc, teroarea, tremendum pe care o resimte în fața lor, misteriumul, sentimentul că se află în prezența a ceva cu totul diferit de el însuși, das ganz andere, și fascinația, seducția exercitată de această diferență. Pe de altă parte, dacă das nomineze este ceva transcendent, sacer, el reprezintă și o valoare diferită. De fapt, valoarea însăși, sanctumul, ceea ce face ca lumea noastră, profanul, să fie lipsit de valoare. Otto se întâlnește, deci, cu Durkheim în privința distinției ontologice dintre lumea sacră și lumea profană, dar răstoarnă interpretarea diferenței. Sacrul nu mai este o creație a grupului social, a clanului, cum credea Durkheim, ci are o valoare obiectivă. În sfârșit, Otto vede în sacru o categorie a priorii a înțelegerii care izbucnește din profunzimea individului. Astfel, în loc să caracterizeze cultura grupului Durkheim, sacrul s-a interiorizat, dar se manifestă este și în lume prin semne pe care trebuie să înveți să le citești. Omul religios este cel care poate ghici aceste semne, cel care este în stare să descopere sacrul ascuns în profan. Este limpede că Eliade împărtășește aproape literal teoria lui Otto, de aceea renunț la citate. Pe de altă parte, această teorie a devenit posibilă prin fenomenologia lui Husserl, ceea ce face ca Eliade, preluând ideile lui Otto, să preia totodată, poate fără să-și dea seama, și premisele sale filosofice. Se pot distinge de exemplu cum face Julian Ries, se scrie Julien Ries, trei nivele în abordarea faptelor religioase de către Eliade. Documentarea istorică, analiza fenomenologică și interpretarea hermeneutică. Citez. Este vorba despre o tentativă de înțelegere a esenței și a structurilor fenomenelor religioase, surprinse în același timp în condiționarea lor istorică. Explică Ries relația dintre primele două nivele. Dar ideea însăși că un eveniment istoric are o esență non-istorică și că un studiu cuprinzător trebuie să îmbrățișeze ambele aspecte este prin excelență husserliană. Autorul ideilor directoare pentru o fenomenologie distingea între științele faptelor și științele esențelor. Faptul individual este cazul particular al unei esențe și dacă vrem să o studiem pe aceasta ca în matematici, în logică, în teoria pură a timpului, nicio experiență luată ca experiență nu joacă rolul de fundament. Husserl vrea să-și scoată din joc să pună între paranteze existența în sine a fenomenului studiat și să depășească astfel atitudinea noastră naturală față de toată această lume naturală care este în mod constant aici pentru noi prezentă și nu încetează să rămână acolo cu titlu de realitate. Notă. Citatul exact din textul lui Husserl mi se pare extrem de important pentru a clarifica atitudinea științifică a lui Eliade. Ceea ce scoatem din joc este teza generală care ține de esența atitudinii naturale. Punem între paranteze absolut tot ceea ce conține ea în orizontul ontic. Prin urmare, toată această lume naturală care este în mod constant aici pentru noi, prezentă și nu încetează să rămână acolo cu titlul de realitate pentru conștiință, chiar dacă dorim să o punem între paranteze. Când procedez astfel cu deplina putere a libertății mele, nu neg această lume ca și cum aș fi sofist. Nu pun existența la îndoială ca și cum aș fi sceptic, ci operez epohiul fenomenologic care îmi interzice în chip absolut orice judecată asupra existenței spațiotemporale. Prin urmare, toate științele care se raportează la această lume naturală, oricare ar fi în ochii mei soliditatea lor, oricât de admirație aș avea pentru ele, oricât de puțin aș fi inclinat să le opun cea mai mică obiecție, le scot în afara circuitului, nu mă folosesc deloc de validitatea lor. Am încheiat nota și citatul. Am putea vedea aici o bună descriere a atitudinii lui Mircea Elia de față de faptele istorice. El le prezintă, dar le scoate apoi în afara circuitului printr-o reducție fenomenologică pentru a le putea studia esența. Istoricitatea admisă în prima instanță se găsește redusă cu vigoare în instanța secundă pentru a permite conștiinței cercetătorului contemplarea esenței atât de mult dorite. Această operație fundamentală pentru metoda lui Husserl duce câteodată la probleme insurmontabile în științe cum să opereze reducerea, ce să reduci și până în care punct, cum să recunoaște esența odată ce ai ajuns la ea. Singurul volum publicat din idei nu răspunde la aceste întrebări. Mircea Eliade nu și le pune nici el, ci acționează în opera sa ca toți fenomenologii de altfel, ca și cum răspunsul s-ar impune de la sine în practică. S-ar putea spune că toate cărțile lui Eliade tratează despre esența fenomenelor religioase și toți termenii săi deveniți celebri, Epifanie, Axis Mundi, ilotempore sunt toc atâtea noțiuni care exprimă esența fenomenelor religioase în pofida contextelor lor istorice diferite. Ceea ce a declanșat critica din partea istoricilor religiilor, între altele la Bergamo, chiar în timpul cologfiului din octombrie 1996, mi se pare că nu se referă atât la absența contextului istoric în cărțile lui Enghiade, cât la abordarea esențialistă a acestui context, la reducția fenomenologică a diferențelor culturale și istorice între fenomenele studiate în favoarea esenței lor comune. Așadar, istoricii îl critică prin aceasta mai degrabă pe husar decât pe Eliade. Ei nu neagă esența în chestiune, dar se arată interesați mai cu seama de diferențele specifice între lumile care sunt aici. Li s-ar putea răspunde și li s-a răspuns că Eliade acționează în această privință ca un filosof și că fenomenologia este, prin definiție, indiferentă la acest gen de critici venite din partea istoricilor care rămân în munca lor captivi în ceea ce Husserl numește de la bun început atitudinea naturală. De aceea, Eliade a spus mereu că trebuie să pleci de la istorie pentru a o depăși apoi. Esența sacrului este ființa sa diferită de a noastră. El se manifestă în lumea noastră, în istorie, dar ceea ce percepem în cea din urmă nu sunt decât manifestări, ilustrări, esența aflându-se altundeva. Pe bună dreptate trebuie să părăsim manifestarea naturală, istorică a sacrului, pentru a ajunge la esența sa eternă, spune Eliade, credincios abordării sale fenomenologice. Pentru a mă pronunța asupra acestei dezbateri între istorici și fenomenologi, aș vrea să urmăresc în continuare toate aspectele filosofice ale teoriei lui Eliade. Dat fiind că Eul se îndreaptă intențional spre obiect, Husserl distinge între obiectul percepției, Gegenstand, și cel al unui act intențional, obiect, care este în plus obiectul unei atitudini valorizante. Citez. În actul evaluării, Vertan, suntem orientați către valoare, în actul bucuriei către ceea ce bucură, în actul iubirii către ceea ce este iubit. Am încheiat citatul din idei, pagina 119. Citez din nou. Când sunt îndreptat către un lucru pentru a-l evalua, nu este lucrul simplu, ci lucrul evaluat sau valoarea care este corelatul intențional complet al actului evaluării. Trebuie să distingem între lucrul pur și simplu și obiectul intențional complet. A ne îndrepta către lucru înseamnă a observa, al l sesiza. Suntem de asemenea îndreptați către valoare, dar aceasta nu se mai petrece în modul sesizării. Modul actualității nu mai are drept obiect reprezentarea lucrului, ci, și evaluarea lucrului care înfășoară această reprezentare. Am încheiat citatul. În cel de-al doilea caz apare o nouă conștiință. Citez. De fiecare dată când o nouă conștiință ia poziție în raport cu lucrul și se întemeiază pe prima conștiință, se produce o separare între lucru și obiectul intențional complet, de exemplu între lucru și valoare, de asemenea între a observa și a avea sub ochii spiritului. Am încheiat citatul din idei, pagina 120-121. Mi se pare că acest magnific text al lui Husserl servește drept fundament pentru cel puțin trei atitudini filosofice față de limbaj în secolul nostru. semiotica, teoria actelor de limbaj și teoria sacrului. Faptul de a ne orienta intențional către un lucru transformă acel lucru ca și pe noi înșine. Atitudinea noastră adaugă la Gegenstand, la Sahe, o dimensiune nouă, o valoare care o transformă în obiect, în timp ce noi înșine trecem de la o simplă reprezentare a lucrului, di sac for la o atitudine valorizantă, de la simpla conștiință a lucrului, la o conștiință secundă grefată pe cea din tâi, care înglobează și valoarea. Este important totuși să observăm diferența dintre cele două atitudini. Dacă prin reprezentare sesizăm obiectul, prin atitudinea valorizantă nu putem sesiza valoarea, într-un sens ea ne scapă, o putem doar avea sub ochii spiritului. Cuvântul cheie este valoare. Pentru semiotică, atât cea a lui Saussure, cât și cea a lui Pierce, această valoare nu este decât semnificatul semnificantului sau interpretantul reprezentamenului, la ceea ce se vede, se citește, etc., deci la semnificantul prezent se adaugă o semnificație, vezi, Saussure, și sau obiectul absent, la care se referă semnul, vezi, Pierce, aceste două entități din urmă nu sunt percepute ca atare. Dacă Ghechensteinul este ceea ce se vede, obiectul este ceea ce nu se vede, dar se înțelege prin semiosis. Cele două obiecte sunt într-adevăr diferite, dar de același ordin. Atitudinea noastră intențională înglobează atât un obiect prezent ca obiect, cât și semnificația sa absentă, în sensul că nu este direct perceptibilă, dar este reprezentată, prezentificată, de obiectul semnificant. Avem aici de-a face cu o transcriere laică a mecanismului intențional și a valorii supraadăugate. Teoria actelor de limbaj vede acest mecanism ca acțiune și se interesează de ceea ce se poate face cu el. Bucuria, iubirea, evaluarea, despre care vorbea Husserl, sunt traduse în termeni de ilocuțiuni, a locutorului îi se comunică atitudinea locutorului și de perlocuțiuni, transformare prin această comunicare a atitudinii a locutorului. Valoarea supra se exprimă în acest caz prin influența exercitată asupra celuilalt, ori teoria sacrului este tocmai cea care dă o interpretare ontologică valorii considerate de celelalte două teorii într-un sens pur epistemologic. Otă vorbește despre faptul că sacrul se manifestă în lume. Eliade descrie această manifestare ca hierofanie. Sacrul se manifestă în gegenstände ale lumii noastre și le transformă în obiecte, fără ca acestea să înceteze de a fi obiecte obișnuite. Gegenstände. Sacrul este deci ceva imperceptibil în sine. El devine perceptibil numai prin investirea sa într-un obiect care face sacrul în acest fel vizibil. Îl prezentifică. Până aici nu este nicio diferență de semnalat între Sosur și Eliade. Diferența devine manifestă în clipa în care ne întrebăm ce înseamnă exact această valoare nouă, sacrul, este, de pildă, o altă substanță comparabilă cu substanțele carteziene? Este o forță? Este o energie? Eliade nu definește sacrul, dar se declară împotriva teoriei lui Durkheim, care vedea mana în calitatea ei de forma a sacrului, ca pe o forță impersonală. Problema unui predicat personal sau impersonal nu se pune. După Eliade, singurul care contează este predicatul ontologic. Sacrul există, este real, în timp ce obiectul în care se manifestă, obiectul profan, nu există, este ireal sau pseudoreal. Citez. Sacrul este foarte, puternic, pentru că este real. Putere înseamnă în același timp realitate, perenitate și eficacitate. Am încheiat citatul din Mit Rev e Mister, pagina 162. Citez din nou. Orice hierofanie este o cratofanie, o manifestare a forței. Am încheiat citatul din aceeași operă. În același capitol, Eliade trimite la pătrunzătoarele analize ale lui Rudolf Otto și reamintește misterium Tremendum și misterium Fascinans ale sacrului pentru a conchide, citez, sacru se manifestă una ca o putere de un ordin total diferit de forțele naturale. Am încheiat Preferitor Referitor la obiectele supravalorizate ca obiecte sacre, el precizează, citez, Piatra sacră, arborele sacru, nu sunt adorate ca piatră și arbore, ci tocmai pentru că sunt hierofanii, pentru că arată ceva care nu mai este nici piatră, nici arbore, ci sacrul, acel, ganz andere. Un arbore sacru are, deci, un sens adăugat celui de arbore obișnuit. Semioticianul ar putea fi de acord cu aceasta, dar acest sens ne îngheață de frică și ne fascinează. Ilocuție și perlocuție realizate, ar spune cu răceală Se scrie Searle. Pentru că face să intre astfel în sarmana noastră lume profană strălucirea insuportabilă a unei lumi diferite ontologic, ceea ce nici Pierce, nici Austin n-ar fi gândit vreodată. Valoarea lui Husserl devine o valoare ontologică. Se poate afirma prin urmare că Eliade construiește pe temeliile Husserliene teoria unui sens ontologic diferit, cea a sacrului ca sacer și sanctum totodată. Privită îndeaproape, definiția sacrului nu este decât o definiție negativă. Sacrul este puternic, este real în sensul perenității sale și aceasta implică lipsa acestor calități în lumea noastră profană, care este slabă și evanescentă. Devine și ea puternică și durabilă doar când o vizitează sacrul. În aparență, sacrul este termenul foarte al opoziției, dar în fapt nu este forte decât prin negarea slăbiciunii termenului slab, profanul. Fiecare termen este definit prin negarea celuilalt, ceea ce l-ar face pe Sosur să surâdă, iar pe Derida să râdă în hohote. Acesta ar putea să vadă aici o instanță neașteptată a diferenței, diferans, infinite a fundamentului ultim al sensului. Decizia în chestiunea care dintre termeni este cel puternic și care cel slab este o decizie circulară, fiindcă depinde de o decizie prealabilă a interpretului. Dacă acesta e credincios, sacrul e termenul puternic. Dacă nu este, termenul puternic și real este profanul istoria cotidianul. Se poate observa astfel că oricine poate pleca de la definiția dată de Husserl actului intențional, pentru că este o definiție sintactică. În ce vrem să-i conferim un conținut, făcând-o semantică, sau ideologică, dezacordul apare cu putere pentru că orice poziție ideologică trimită la alte luări de poziție și acestea, la rândul lor, trimit la altele. Sacrul constituie esența fenomenului religios pentru cel care, fenomenologic vorbind, crede în existența unei esențe și, religios vorbind, crede în deschiderea lumii noastre către o lume ontologic diferită. Trebuie totuși să precizăm că, în perspectiva lui Eliade, sacrul nu este o substanță, nici o lume care poate fi definită pozitiv, așa cum au făcut-o teologii sau așa cum au descris-o mitologiile. Sacrul nu este Dumnezeul creștinilor, nici Buddha, el nu este decât ceea ce face posibile astfel de figurări narrative, ceea ce provoacă o ruptură în universul nostru și îi dă prin acest act sens a posteriorii. Nu este decât spaima fundamentală care declanșează o singhebung, doar sentimentul vag, dar angoasant că există în viața noastră ceva diferit de această viață. Tocmai acest lucru indicibil dă semnificație enunțurilor noastre dicibile. Eliade dă prin urmare o definiție diferențială a sacrului și în niciun caz o definiție substanțială, das ganz andere, cum spunea Otto și nimic mai mult. Totuși, puțini oameni își dau seama de această falie în textura cotidianului prin care îi zbucnește sensul. În majoritatea cazurilor, cei implicați nici măcar nu înțeleg ce li se întâmplă. Vezi mai toate povestirile lui Eliade. Cel care înțelege nu spune, nu poate spune niciodată ce înțelege, cu excepția faptului că el înțelege ceva indicibil, incomunicabil altfel decât prin cuvinte misterioase care fac să apară interpretări indecidabile, așa cum îi se întâmplă de pildă lui Valentin, lui Iliescu și prietenilor săi în povestirea La umbra unui crin. Valentin, poate și Iliescu, citește în Ghegenstände niște obiecte și tot atâtea apariții ale sacrului. El se transformă prin aceasta într-un homo religiosus, un om care la drept vorbind nu este un credincios, ci numai un bun cititor, cineva care își dă seama de faptul că se întâmplă ceva, deși nu știe sau nu știe încă ce se întâmplă. La dreptul orbind, chiar și această interpretare minimală pare nesigură, fiindcă mesajul, dacă există unul, ne este transmis prin palavre confuze. Aici, cred, se află punctul în care gândirea lui Eliade se întâlnește cu cea a lui Heidegger, așa cum se va vedea îndată, și de asemenea punctul în care se apropie, mult mai mult decât se credea, de gândirea unor filosofi postmoderni, ceea ce se va vedea mai târziu. Sacrul și ființa Tocmai această lipsă sau această imposibilitate de a defini substanțial sacrul îl apropie paradoxal pe Eliade de Heidegger. Sein und Zeit distinge ființa, das Sein, de ființare, das Seiende, și condamnă uitarea ființei în filosofia modernă. Ein Furung in die Metafizik începe cu fraza celebră, de ce este de fapt ființare și numai curând nimic. Aceasta este întrebarea, adaugă Heidegger. Obiectele, entia, sunt ceea ce se poate ține în mână, ca această cretă de pildă, spune el, dar și ceva care le face să fie, ese. Cel din urmă, ese este insesizabil în sine, nu poate fi sesizat decât prin entia. Când vrem să cuprindem ființa, se întâmplă mereu ca și cum am închide pumnul în gol. Vezi introducerea în metafizică, pagina 55. Ființa se manifestă deci prin ființare care o face prezentă. Ființarea nu este numai un obiect, ci epifania unei lumi. În caz contrar, lumea se abată de la noi, iar ființarea devine un obiect de privit sau produsul unei faceri. Adevărul este definit exact în același fel cu ființa, nu ca o corespondență dintre cuvinte și lucruri, precum în logica medievală, adecuatio intelectus et rei, și în cea modernă vezi Tarski, ci ca o dezvăluire, ființa ca și adevărul este ceva care apare, devine prezent și se deschide, se descoperă. Aparență nu înseamnă, deci, non-ființă, ci o latență care se dezvăluie. Sensul este evidența ființei, nu numai a ființării. Această descoperire ajunge în limbaj prin anunț. Citez, revelația lui a fi aici implică esențialmente discursul. Am încheiat citatul din Ființa și timpul. Omul stă în luminișul ființei. El este singura ființare care își poate percepe ființa spre deosebire de animale. Citez, a în luminișul ființei este ceea ce numesc existența omului. Am încheiat citatul din scrisoare despre umanism. Dar aceasta, citez, nu este identică cu conceptul tradițional de existentia, care desemnează realitatea în opoziție cu esenția concepută ca posibilitate. Am încheiat citatul. Citați din nou. Ec-sistența, se ortografiază ec liniuță este locuirea ec-statică în vecinătatea ființei. Stă în extaz omul către deschiderea ființei. Propoziția, esența omului se întemeiază pe ființa în lume, nu decide nici ea dacă, în sens metafizico-teologic, omul este o ființă care aparține exclusiv lui din dincoace sau dacă aparține lui dincolo. Iar aceasta face imposibilă și decizia asupra existenței sau non-existenței zeilor. Înainte de a insista asupra ultimului punct, se cuvine să precizăm că acest Hinaus-ţtean în deschiderea ființei, această existență a omului pe pragul ființei, el a ieșit, hinaus din sine, ca ființare, dar nu a ajuns încă în ființă, iese din opoziția obișnuită dintre existență, actualitate și esență, posibilitate, fiindcă omul locuiește prin definiție în proximitatea, în vecinătatea ființei, lângă ea și face indecidabilă întrebarea dacă omul, Citez, este o ființă care aparține doar lui din coace sau dacă aparține lui dincolo. Am încheiat citatul. Mundanitatea omului, faptul că este în lume, nu trebuie să fie interpretată, după Heidegger, nici în sens materialist-pozitivist, omul este în întregime cuprins în dincoacele pragului, nici în sens creștin. El s-a abătut de la Dumnezeu. Această existență a omului, pe pragul dintre ființare și ființă, exprimă deschiderea omului către ființă. Dar cum se poate vorbi despre ființă fără să încerci măcar să o definești? Heidegger se opune oricărei interpretări teologice a poziției sale. Citez. Confuzia ființei cu un subiect absolut idealizat aparține moștenirii teologiei creștine. Toate vestigiile acestei moșteniri nu sunt nici astăzi excluse din problematica filosofică. Am încheiat citatul. Citez din nou, dar cea mai gravă eroare ar fi să vrei să explici această propoziție despre esența existentă a omului, ca și cum ar fi transpunerea secularizată și aplicată omului a unei gândiri teologice creștine despre Dumnezeu. Deus est sum esse. Am încheiat citatul. Câteva pagini mai departe exclamă totuși, Citez. ființa este ceea ce este. Am încheiat citatul. Dar, adaugă imediat, ființa nu este nici Dumnezeu, nici un fundament al lumii. Ființa este mai îndepărtată decât orice ființare și totuși mai aproape de om decât orice ființare. Heidegger admite că poate fi ușor criticat, spunându-se, citez, această filosofie nu se decide nici pentru existența lui Dumnezeu, nici împotriva ei, ea rămâne cantonată în indiferență. Am încheiat citatul. El respinge totuși a doua concluzie și stabilește o serie de presupoziții între câteva concepte cheie. Ființa, sacrul, divinitatea, Dumnezeu. Citez. Esența sacrului poate fi gândită doar plecând de la adevărul ființei. Esența divinității nu este de gândit decât plecând de la esența sacrului. Doar în lumina esenței divinității poate fi gândit și rostit ceea ce trebuie să numească cuvântul Dumnezeu. Am încheiat citatul. Dimensiunea sacrului rămâne închisă. Citez câtă vreme deschisul ființei nu este clarificat și nu este apropiat de om, am încheiat citatur. Așadar, filosofia lui Heidegger nu este nici teistă, nici ateistă, în sensul că problema ființei se găsește în amontele acestei definiții, dar al deschide pe om spre ființă face posibilă deschiderea lui către sacru și de asemenea către gândirea divinității și a lui Dumnezeu. Această abordare logică și kantiană a studia condițiile care fac posibilă o anumită gândire îl surprinde pe cititorul atâtor altor pagini critice ale lui Heidegger la adresa logicii și a lui Kant. Este evident totuși că ființa pentru el nu se identifică cu sacrul, ci este condiția acestuia. Pe de altă parte, revelația ființei nu se produce tot timpul. Locul unde aceasta poate surveni este spiritul, dar spiritul este falsificat în intelect, constată Heidegger în introducerea din 1935, între altele, și astfel civilizația modernă se găsește pe calea decadenței. Din potrivă, esența spiritului, citez, este deschiderea determinată către esența ființei. Adevărul nu este pentru toată lumea, doar pentru cei puternici. Am încheiat citatul. Între aceștia există o categorie privilegiată, poeții. Pe de-o parte, citez, limbajul este ceea ce, în general și înainte de orice, garantează posibilitatea de a se afla în mijlocul deschiderii ființării. Am încheiat citatul. Nu este numai un instrument, ci un eveniment. Eraichnis. Vezi apropiat de Hölderlin. Pe de altă parte, citez, un cuvânt esențial are deseori în simplitatea sa aerul unui lucru neesențial. Am încheiat citatul din aceeași operă. Dacă un enunț obișnuit păstrează această ambiguitate, cel al unui mare poet este diferit. Adevărul ajunge în limbaj grație poeților. Citez. Dar poetul rostind cuvântul esențial, doar atunci ființarea se află prin această numire, numită ceea ce este și cunoscută astfel ca ființare. Poezia este întemeierea ființei prin cuvânt. Am încheiat citatul. Exemplul clasic al acestei funcții, aproape mistice a poeziei, este firește Helderlin. Plecând de la versurile lui, și semnele sunt din departele vremilor limbajul zeilor, Heidegger face următorul comentariu, citez, Spunerea poetului constă pentru el în a surprinde aceste semne pentru a face semn apoi poporului său. Această surprindere a semnelor este o receptare însă în același timp, este un nou dar, întemeierea ființei este legată de semnele zeilor. Am încheiat citatul. Dacă am abuzat matem de citatele Heideggeriene, aceasta s-a întâmplat pentru că am încercat să-i citesc cărțile alături de cele ale lui Eliade, din care nu dau citate pentru că le presupun cunoscute de către cititor. S-ar putea spune că o astfel de lectură reproduce în chip de concluzie supoziția de la care a plecat. E posibil, dar asemănarea conceptelor și a formulărilor lor de către cei doi filosofi este uluitoare. Mi se pare că există o mare analogie între definiția sacrului la Eliade și cea a ființei la Heidegger. Cele două domenii sunt transcendente față de cele ale ființării și ale profanului. Sacrul și ființa sunt reale și fac posibilă existența celorlalte două domenii, profanul și ființarea. În același timp, cele din tâi se descoperă, se revelează, se manifestă prin în epifanie, în ființare sau în profan. Este imposibilă definirea ființei și a sacrului într-un mod precis, pozitiv, substanțial, orice definiție a ființei o transformă în ființare. Cele două concepte se află în afara metafizicii clasice a subiectului și a obiectului. Heidegger nu trimită deloc la conștiința pură, la eu, așa cum făcea Husserl, dar se găsește, ca și el în aceeași abordare esențialistă moștenită de la Husserl. Revelarea ființei ca și a sacrului nu este posibilă decât prin limbaj, dar acesta le poate și ascunde, cuvântul esențial seamănă până la confuzie cu cel neesențial. Poetul la Heidegger sau oricine, un inocent aș spune la Eliade, se bucură dintr-o dată de privilegiul de a citi semnele corect și ajunge astfel un homo religiosus la Eliade. Ființa investește atunci ființarea, iar sacrul investește obiectul profan. Pe de altă parte, Heidegger protestează împotriva identificării ființei cu sacrul și, cu atât mai mult, împotriva unei reducții religioase a conceptelor sale. El nu precizează diferența între ființă și sacru, dar propune o relație între aceste concepte, sacrul presupune ființa. Dacă identificarea lor nu este posibilă și dacă presupunerea ființei de către sacru este acceptabilă, nu s-ar putea presupune și o analogie între ele. Aș dori să propun analogia următoare. Ființa este definită și se manifestă în ființare, după Heidegger, în același fel în care sacrul este definit și se manifestă în profan, după Eliade. Ori, această concluzie ne aduce imediat în minte teoriile sensului concepute de Husserl, Saussure și Peirce. O omologie a conceptelor devine acum posibilă conform următoarelor direcții. Spațiul acestui articol nu-mi permite să-l adaug pe Peirce lui Sosur și pe Otto lui Eliade, dar raporturile lor par evidente. La Saussure apare semnificantul, la Husserl, Gegenstand, la Heidegger, ființare, laic, la Eliade, profan, om natural. La Saussure apare semnificat la Husserl, obiect, la Heidegger, ființă, poet, la Eliade, sacru homo religiosus. Semnificantul prezent, perceptibil, manifestă semnificatul absent, imperceptibil și astfel, prin unitatea lor, semnul face posibil sensul. Structura formală a semnului este exact cea a hierofaniei la Eliade, dar diferența dintre ele este fundamentală. Definiția semiotică este în întregime secularizată pentru că nu mai există o diferență ontologică între semnificant și semnificat. Misterium cremendum, al lui Otto și Eliade, este exact ceea ce lipsește în semiotică. În același fel, Heidegger, vorbind despre ceasul său în introducere în metafizică, distinge în ceas cuvântul semiotică semnificația sa și lucrul. Cuvântul este un semn pentru semnificație și cea din urmă indică obiectul, spune el, reluând categoria de indice a lui Husserl. Dar Heidegger, desigur, fără să știe, repetă prin aceasta triunghiul semiotic al lui Pierce, reprezentamenul, interpretantul și obiectul. Dar, precizează Heidegger, cuvântul și semnificația nu epuizează esența ființei. Îi lipsește, deci, acestui triunghi al sensului, ceea ce lipsea și celor doi termeni ai lui Sosur, după Otto și Aliade, și anume dimensiunea transcendentă a ființei, respectiv a sacrului. Heidegger și Eliade ar fi putut să cadă de acord asupra aceea ce îi separă de Saussure și Pierce: prezența transcendenței în teoriile lor versus absența ei în teoriile secularizate. Otto, Heidegger și Eliade sunt de partea sacrului, Durkheim și filosofii limbajului sunt de partea profanului și neagă astfel diferența dintre sacru și profan. Există și diferențe între Heidegger și Eliade. Poetul lui Heidegger interpretează semnele zeilor, homo religiosus al lui Eliade repetă gesturile făcute de zei în ilo tempore. Mai mult, Heidegger vorbește despre istoricitatea ființei care există în timp, un timp irreversibil. Omul trăiește în perspectiva sfârșitului, das zu ende sein, ceea ce îl instalează în grijă, di Sorge. Acceptarea grijilor de către Heidegger este contrară speranțelor lui Eliade. În mitul Eternei reîntoarceri, el protestează împotriva istoricismului lui Heidegger, care îl lasă pe om dezarmat în fața terorii istoriei, în timp ce atât concepțiile tradiționale, care se întorc cu nostalgie spre ilo tempore, cât și marxismul care îl trimite pe cel din urmă utopic în viitor, îl protejează pe om de această teroare a istoriei. NOTĂ îmi permit să remarc și faptul că schema de mai înainte nu este întru totul riguroasă. Nu trebuie citite coloanele lui Heidegger și ale lui Eliade ca și cum poetul ar fi semnificatul laicului sau homo religiosus, cel al omului natural, ci doar în sensul că omul laic trăiește în ființare și omul natural în profan, în timp ce poetul trăiește în ființă după Heidegger, iar homo religiosus în sacru după Eliade. Am încheiat nota. De fapt, teoria lui Eliade despre sacru este o teorie a sensului comparabilă cu cele pe care alți filosofi le-au conceput în primele decenii ale acestui secol. Singura diferență este că sensul pe care Eliade îl vede apărând în hierofanie este esențialmente altul decât sensul obișnuit al cuvintelor și al lucrurilor. Vorbind despre sacru, în loc să vorbească despre ființe ca Heidegger, Eliade este un filosof al religiei, în loc să fie un filosof pur și simplu ca Heidegger. Din aceeași cauze, Eliade vorbește despre homo religiosus, despre care Heidegger nu suflă o vorbă. Această diferență este fără îndoială reală, Totuși, este o diferență de nuanță. Ceea ce am vrut să demonstrez aici și ceea ce cred că s-a neglijat să se precizeze până în prezent este faptul că Eliade, ca filosof al religiei, este foarte aproape de Heidegger. Sacrul investește profanul în același fel ca ființa în raport cu ființarea, iar comprehensiunea acestei investiri de către privilegiați se produce în același fel la cei doi filozofi. Pe de altă parte, teoriile semiotice în calitate de teorii secularizate transformă această investire într-un mecanism semantic universal. Orice sens se manifestă în același mod cu ființa lui Heidegger și sacrul lui Eliade. Everyman îl înlocuiește pe poeta Vates și pe homo religiosus, dar acest proces de democratizare a sensului, Every man îl conține pe Everybody, este și procesul unei pierderi iremediabile. Și aici Eliade se întâlnește din nou cu Heidegger. Lumea își pierde sensul ei. Letura debolista a lui Eliade Rămâne să privesc această teorie a sensului dintr-un punct de vedere contemporan. Notă aceasta nu implică deloc clarificarea relațiilor dintre filosofia lui Eliade și cea a lui Husserl sau Heidegger. Aceste relații au fost studiate până în prezent mai cu seama de istoricii religiilor, nu de filozofi, ceea ce face să lipsească analiza filosofică propriu-zisă. Am încheiat nota. Mă voi referi la ultima carte a lui Luc Ferry, se scrie Ferry y L'homme-dieu ou le sens de la vie grase 1996, și la Credere di Credere, de Gianni Vatimo, Garzanti, același an. Vatimo se scrie cu dublu t, și Gianni cu dublu N. Spre deosebire de La Condition Postmodern de Lyotard, se scrie L Y Cotard, Ferii și Vatimo definesc modernitatea îndeosebi prin procesul de secularizare. Și ei pleacă precum Heidegger, Eliade și filosofii limbajului de la moartea lui Dumnezeu anunțată de Nice și ei se întrebă cum se poate întemeia sensul în absența sacrului. Ferii și Vatimo împărtășesc cu acești filosofei limbajului faptul de a recunoaște ceea ce nu au recunoscut Heidegger și Eliade. Secularizarea a avut cu siguranță un efect pozitiv, emanciparea omului. Altfel decât filosofii limbajului care încearcă să analizeze sensul fără nicio căutare a unei întemeieri externe, Feri și Vatima recunosc totuși un al doilea aspect prin care se situează de aceeași parte cu Heidegger și Aliade. Secularizarea a avut și un aspect negativ, neputința omului de a întemeia sensul pe orice eventual fundament. Sensul sensului nu mai are rost după moartea lui Dumnezeu, vezi, Nice. Noi trăim în modul proiectului, dar nu ne mai întrebăm de fel care este sensul proiectului, spune Luc Ferry. Atât Ferry cât și Vatima se întreabă despre consecințele acestei situații. Voi face aici doar câteva observații rapide asupra cărții lui Gianni Vatima. Gândirea slabă se mulțumește în urma ruinării marilor sisteme după Vatima cu o teorie a slăbirii indebolimento, drept caracter constitutiv al ființei în epoca sfârșitului metafizicii. Structurile puternice au caracterizat modernitatea, incluzând și secularizarea. Dacă modernitatea se sfârșește acum, ar trebui să ne întoarcem la credință? Nu sau nu întru totul, răspunde Vatimo. Ca și ferii, el nu renunță la ceea ce a câștigat modernitatea, Facultatea, datoria de a judeca prin sine însuși și de a recuza orice dogmă. Fiindcă pleacă de la propria sa educație creștină, Vatima se ocupa numai de credința catolică. Dogmele teologice și structura autoritară a bisericii nu mai sunt acceptabile după el, dar trebuie să acceptăm nucleul credinței, faptul că Dumnezeu s-a făcut om întruparea Chenosis. Se scrie cu capa. Reducerea credinței la acest element produce o versiune slabă a creștinismului, care devine astfel o transcriere a ontologiei slabe în filosofie, dar și o transcriere a mesajului creștin. Vezi opera credere. Noi, pe jumătate credincioși, spune el, vedem astfel în procesul istoric al secularizării în Italia chiar o purificare a teologiei, pentru că orice urmă de violență dispare în favoarea toleranței îndreptate spre celălalt. Vatima subliniază în mai multe rânduri paralelismul dintre secularizare și ontologia slăbirii. Se poate observa că insistența lui Vatima asupra carității ca esență a acestui creștinism slăbit amenință să reducă credința la o justificare a eticii, dar ea nu respinge diferența ontologică dintre sacru și profan. Întruparea lui Isus, trecerea lui de la sacru la profan, pare să respecte această diferență, dar ne putem întreba dacă ea nu s-a retras mai târziu, căci dacă Dumnezeu se face om, sacrul se neagă pe el însuși. Pe de altă parte, această carte este locul de întâlnire al mai multor cuente atât filosofice cât și teologice, care vor să slăbească vechile convingeri fără să le respingă integral. Nice, Heidegger și secularizarea societății mărturisesc, după Vatima, o schimbare generală a mentalității în epoca noastră. Feri și Vatima nu par să cunoască opera lui Eliade, ori Eliade, cum s-a văzut, menține termenul foarte al diferenței ontologice, sacrul, transcendența sa și necesitatea de a întemeia sensul pe aceasta în studiul hermeneutic, fără să plădeze totuși pentru o edica datoriei și fără să precizeze ce sens pozitiv are sacrul. Dacă reia miturile, pe cele cosmogonice de pildă, nu le dezvăluie sensul secret, sensul literal este acceptat ca atare, așa cum este dat. Eliade nu este un profet, ci mai curând un interpretat debole. El anunță un sens fără să și îl aproprieze, fără pretenția de a ni-l transmite. Noi trebuie să-l descoperim. O lectură nu este același lucru cu o inițiere. Eliade ne cere doar să credem în existența unui adevăr, fără să-l numească. Vatima nici nu cere altceva. Eliade vedea trecerea de la sacru la profan prin hierofanie ca o iluminare fără să stabilească o relație între aceasta și etică. Vatima din potrivă, renunță la fulgurația hierofaniei și vorbește cu o anume simplitate despre Kenosis, renunțând la orice explicație teologică a carității de care leagă însă consecințe etice foarte importante. Ne-am putea întreba ce atitudine ar avea Vatimo față de opera lui Eliade. Mi se pare că o anume slăbire a teologiei și a dogmelor care decurg din ea a început cu Eliade și definiția sa diferențială a sacrului. Un heideggerian ca Vatimo ar putea fi interesat și de relațiile dintre ființă după Heidegger și sacru după Eliade. Cele două concepte ar trebui, după mine, să revină mai des în discuțiile despre situația credinței în vremea noastră și despre posibilitatea însăși de a întemeia etica sau o teorie a sensului pe astfel de categorii slabe în raport cu vechile dogme.